Марта і Степанида були убрані у чорні шовкові сукні і в капелюші з золотими колосками. Вони обидві були однакові на зріст з Турманшою, котра окинула їх сміливим оком одніх до голови і зараз спустила очі додолу. То було знаком насміхання. Турман сміялася з їх капелюшів, що дуже різали очі, Червоними трояндами І золотими колосками. Марта і Степанида Зарекомендувались до Турман. «Ах, ах, дуже рада з вами познайомитися. Сідайте, мої дами, Сідайте, мої діти», Промовила Турман. Марта і Степанида почервоніли, як мак. Вони не вміли говорити по французьки Турман знов спустила очі додолу. Марта і Степанида заговорили про своє діло і рекомендували начальниці своїх маленьких дочок. «О, я вже знаю за ваших дітей, і я дуже рада, що буду їх виховувати у нашім інституті», промовила Турман, і почала кахикать сухим кашлем, неначе вона отут хотіла Богу душу віддати. «Я дуже дякую вашому мужеві, що він надарував нас читанням своїх лекцій в нашому інституті», – говорила вона далі, обертаючись до Степаниди. «А ми маємо за найбільше щастя, що наші діти будуть вчитися в інституті під такою високою рукою, під таким важливим доглядом, як ваш», – сказала Марта, «і справді рада, що діти будуть в інституті». О, будьте певні, ваші діти будуть так поведені, як слід шляхетним фаміліям. Вони матимуть добрий догляд, вони говоритимуть по-французькій, як французи, вони знатимуть науку і матимуть делікатну, вищу вподобу у всьому, матимуть гарні манери і будуть сміливі й звичайні з людьми. Проте нема що й казати. О, певно. Ми чули тільки одно хороше про ваш інститут. І найбільше з того часу, як ви приїхали сюди з Петербурга, сказала Степанида. У нас у Петербурзі, мій близький приятель, один міністр, дуже просив мене зостатися начальницею в Петербурзькому інституті. Але міністр просвіти просив, щоб я доконечно їхала сюди, щоб, бачте, Розносить з центра на далеку країну Просвіту й цивілізацію, Бо тут кахи-кахи-кахи, Знов закашляла Турман І затулила рот хусточкою, Вдаючи, ніби вона от того й достала чихотку, Що розсипала цивілізацію з центра на країни. «Яке велике щастя задля наших степів», Промовила Марта. Нам би треба ще більше таких діячів в столиці. Наша провінція така глуха, така темна. О, яке важке завдання поширювати тут цивілізацію. Кхи, кхи кхи Часом і ночі не доспиш, і не доїси, кхи, кхи кхи Я вже давно не зазнаю, що то за спокійний сон. Ще з самого Петербурга не зазнаю. Як ми будемо дякувати вам за всі труда, що ви приймаєте за для наших дітей, сказала Степанида трохи з боязким лицем перед такою особою, що вхожа до міністрів. Мій брат у первих, Маркіз де Пурверсе, посол при одному дворі писав мені, щоб я їхала за границю на води, але я, вважаючи на діло просвіти країн, не думаю із місця рушить. Цім Києві такі чуда творяться, громадянство таке дике, люди такі, що не вміють навіть до ладу говорити по-руській, не то, що по-французькій. При тих словах Турман знов спустила очі, почувши дуже примітну українську вимову в розмові киянок. «Я не поїду, бо мушу розносить світ на далекі країни. Кахи-кахи-кахи». Яке важке завдання, будь діячем на далекій стороні. О, певно, для того, хто зріс у великому світі, така жертва повинна здаватися ще важчою, промовила Марта. Турман не мала ніяких родичів послів і навіть не водилась з міністрами. А розводилась при Марті тим, про той чимений кружок, в були їхні. Утонілись з боку від... Війшов на країні. То була дуже класна дам. поліції по зросту не трудно було впізнати рідну сестру начальниці, петербургську дівственицю, мадмаузель Депурверсе. Гості встали. Начальниця порекомендувала їм свою сестру. У старої дівулі брови були вже не такі гарні, Очі були не такі блискучі, як колись у начальниці. Тим-то вона і генерала не дістала за чоловіка і виїхала на провінцію меншим діячем, ніж її сестра. «Яку чарівну вихованку ми маємо!» промовила мадмуазель Депурверсе, дивлячись на Дашковичеву Ольгу. «Ходи, душко, до мене!» «Ольга аж червона!» Спустила очі і не рушила з місця. «Ходиш до мене? Ой, яка ти дикуночка!» – промовила класна дама. Ольга підійшла до неї і присіла. Класна дама взяла її за підборіддя і за руку. Ольжині голі ручки були налиті, як огірочки. Її очки блищали, як у матері. Чорні кучері були довгі, зовсім не по її зросту. Ольга віщувала й теперечки велику красуню. Ой, яка ж ти гарна дівчинка, які в неї очки, брівки, ручки, промовила класна дама, перебираючи ручки й кучері, неначе то була кукла, а не дівчина. А воздвижинських Катерина сиділа й головку похилила. Вона була дуже негарна, з своїм широким лицем з широким ротом, з кісьми схожими на конопляні пачоси, з ясними очима. Класна дама і начальниця, милуючись Ольгою, поглядали на Катерину і ніби говорили очима, «Яка ж ти погана!» Катерина ждала, що, оглядівши Ольгу, потім покличуть її на розгляд. Одначе її не покликали, і в її маленькому серці заворушилось недобре почування. «Згадайте дітей римського посла і його старшу дочку. «Дві краплі води, маленька Дашкович», – промовила Маркіза де Проверсе. «Еге», – сказала Турман. Вони говорили чистою французькою мовою, наче парижанки. «Будьте ж ласкаві, просимо вас, якнайпокорніше, доглядайте наших дітей, щоб вони вчились і не пустували, бо вони вдома любили так і пустувати», сказала Марта, обертаючись до обох Маркіз. «О, як же, будьте спокійні», сказала Турман, тоном трохи зобіженим. «У нас усі діти не пустують і вчаться, бо на те ми і живемо в інституті». Наш інститут найвища панянська школа, все одно що університет. Еге ж, інститут то дівочий університет, бо в нас і програма сливе університетська, і багато маємо вчителів з професорів університета. Як побачите колись своїх дітей, то й не впізнаєте, сказала Турман, націлюючись просто в очі провінціальним дамам. У нас є такі інститутки, що навіть вміють писати вірші. І не руські тільки, а навіть французькі, додала Маркіза де Пурверсе. Скажіть, ото диво, промовила Степанида, і так хитнула головою з такого дива, що аж золоті колоски й огняні рожі зашуміли й затрусились на голові. Обидві Маркізи Знов спустили очі додолу. А Степанида подивилась на свою Ольгу і материному серцю чогось забажалось, щоб дочка вивчилась в інституті і писать вірші не тільки руські, але й французькі. Начальниці той візит здався довгим аж надто. Щоб показати провінціальним паніям. Їх незвичайність, вона почала закутуватися у шаль і тесесенько підійматися, не наче хто підкручував пружини під канапою. Ті пружини підіймали її вгору ніби ляльку. Марта і Степанида посхоплювалися з місця і почали прощатися. «Будьте ласкаві, доглядайте наших дітей. Ми надіємось на вас, як на себе». Сподіваємось, що наші діти Будуть вмиті Не голодні і не холодні Не забудуть молитися Богу Промовила Марта Чи можна буде нам брати своїх дітей будь коли Хоч на празники Часом в неділю або що Питали дами в начальниці Турман подумала Глянула на сестру і сказала Вибачайте, будьте ласкаві По наших постановах нам не можна пускати дітей до батьків. І вам, і дітям треба буде понудитися трохи. За останні не турбуйтесь. Хоча й французького походження. Але щодо релігії я ортодоксальна. При тих словах дами вийшли начальниці, заставивши своїх дітей. Вступаючи в прийомну залу, вони застріли ще зотри діячі, Котрі прибігли подивитися на нових інституток. То були класні дами. Одна була дівуля сорока год, друга була так само дівуля 45 год, а третю, розведену з чоловіком, одна висока особа настановила за доглядачку коло аристократичної молоднечі. От сварливі жінки, промовила Турман. Зоставшись сама з сестрою. «Справжні велетні, хай простить мене Бог!» Обізвалась Маркіза де Пруверсе. «А зачіски, Боже!» В їх на головах цілі снопи пшениці. «Де там снопи?» «Ціла різа пшениці!» «Ще й колоски шуміли, неначе на вітрі!» «Які в їх талії?» «Чи ти, сестро, примітила?» «Їй, Богу, не наче бані на Софійському соборі!» «А які нотації вони встигли прочитати нам?» «І щоб діти були не голодні і не холодні, не наче в нас тюрма, а я начальниця тюрми!» «А самі, як дзвіниці!» «Чи ти, сестра, бачила, які на їх рябі убори на шиї?» «І по-французьки, коли б тобі слово?» «Так ми не засоромили?» що я думала отот про -от провалюстись землю. А знаєш, сестра, що вони сиділи з візитом трохи не от самого ранку. Ну, дракони! А ще просять, щоб я пускала до їх дітей на святки. Адзус. Поки то виполірує моїх дітей. Які манери! Яке дикунство! Ой, Боже, Боже! Тим часом... Як Степанида з Мартою виходили, за ними скрізь зачинялись двері. Вони поминули позолочену булаву в Швейцара і виїхали з двора за залізну браму. Брама слідком за ними зачинилась. Аристократична обстава в інституті, аристократичні маркізи, розмова їх про міністрів, послів, врешті швейцарова булава, все те обвіяло Марту і Степаниду якимсь віянням аристократизму. Їдучи про інститут, вони все думали про аристократичну обставу. Їм здавалося, що з одного інститутського вікна виглядає Константинопольський посол, з другого – британський посол, з третього — «Міністр», з четвертого — «Маркіза де Пурверсе». Приїхавши додому, Степанида навіть почала копірувати «Маркіз». Дашкович увійшов у кімнату, як вона сиділа на канапі. І йому кинулось в очі, що жінка вставала з канапи зовсім якось інакше, ніж було передніше. Неначе її з споду підводило пружинами». І потім вона випросталась на весь зріст. І Воздвиженський, прийшовши додому, примітив, що і його Марта встала з канапи помаленьку, неначе її хтось підводив пружинами, а потім одразу витяглась, ще й голову підняла. Йому так і здалось, що коло неї отот схопиться полум'я купини, добре йому відоме. Ольга і Катерина, зоставшись в інституті, почутили на собі аристократичний вплив Маркіз і інших діячів. А найбільше Ольга підпала під той вплив. Дуже гарна своєю вродою, ще й до того нагадуюча дочку італійського посла в Петербурзі, вона стала коханою вченицею в начальниці, в її сестри і в усіх класних дам. Як суха губка вона всисала в себе той дух, що був розлитий діячами в інститутських стінах. Класною дамою в тому класі, де вчилась Ольга, була маркіза Депурверсе. Ольга бігала за нею слідком. Депурверсе мазала її і пестила перед очима цілого класа. Ольжині товаришки знали, хто найлюбіший маркізій Турманщі – і обожували Ольгу. Вони чули, як класні дами хвалили Ольгу за красу, та й собі хвалили її в вічі, звали її красунею, бігали за нею слідком, догожали їй, щоб запобігти ласки в Маркізи. Тоді, як Ольга сідала за рояль, її подруги, пустуючи, ставали перед нею навколішки і складали долоні, звали її Янголом, Святою і іншими інститутськими ласкавими словами. Ольга знала, що вона гарна, що перед її красою все схиляється, і думала, що й усі, і все мусить схилятися перед нею. Яка велика, яка блискуча роль у світі жде нашу Ольгу, часто казала Турман, Додам, так що ті слова долітали до Ольжених вух. І Ольга вже звикла думать та марить, що її жде велика показна роль у світі. Той світ вона постерігала вже по-інститутському. Той світ здавався їй великим балом з музиками, з танцями, з кавалерами в золотих еполетах, з послами турецькими і британськими, котрі здавались їй молодесенькими, надзвичайної краси паничами, з русявими кучерями, як у янголів. А скільки раз вона потай од самої Турман читала про такий світ у французьких романах? І часто Ольга, заглядаючи в вікна високого інститута, ніби бачила в думках в городянських домах за завісами вікон доконче такий світ. Про інший світ вона й не гадала і не хотіла знати. У Маркіз тільки й розмови було, що про міністрів, генералів та про двір, як звичайно буває у Петербурзі. Ольга чула ту розмову і якось думкою породалась з тією сферою, про котру тільки й торочили Маркізи. Італійський посол здавався їй рідним дядьком, якийсь старий князь виріс у фантазії, ніби її дід. Русявий британський посол здавався їй будущим тестем котрого син, гарний як сонце, та молодий, багатий, як подобає лордові, буде її женихом. Сама Турман вже давно заступила в її фантазії місце матері, а двірських дам вона мала за своїх тіток. Ольга чула дуже часто, що інститут – все одно що університет. І вона звикла ставить себе в рівні із студентами університета – вона вважала себе просто завчену людину і думала, що кругом неї в світі буде все нижче однеї розумом і просвітою, окрім послів та двірських дам. Ольга і Катерина зросли в заперті між стінами інституту. Їх рідко возили по городі на гулянку та й то в закритих екіпажах, кругом котрих скакали на конях жандарми. Раз Ольга побачила з вікна карети сільських українських прочанок у білих намітках і українських селян в чорних смушевих шапках. «Що це за люди? Що-то в їх на головах? Ой, Боже! Що-то вони несуть на плечах у торбинках?» – питали цікаві дівчата у Маркізе де Пурверсе. «Не знаю, не знаю, не знаю», – обзивалась до їх Маркіза, задивляючись на гарного панка в високим капелюсі. І вона справді не знала, що то за народ, і по якому він говорить, і що то баби несуть в клумках на плечах. В закритих стінах інституту Вольге почала рано розвиватися фантазія. Вона почала інститутським звичаєм обожуватися. Обожувала спершу Турман і свою класну даму, потім пробувала обожувати учителів, але їх старі жовті види швидко відбили в неї охоту до обожування. Інституток ніколи не водили гулять по вулицях і в царський садок. Мов ті птиці з залізної клітки виглядали вони на вулицю крізь залізні штахети садка. Раз Ольга нагляділа через штахеті молодого чорнявого панича з довгими кучерями. Його лице так вразило її, що вона цілий рік обожувала його, і після того часто її тягло до залізних граток. Турман і класні дами не звертали уваги на Катерину Воздвиженську, хоч вона вчилась навіть краще за Ольгу лучче грала і мала дужчий голос. Катерина рано постерегла, що вона не гарна. Ще в перший свій прихід до інституту, тоді як турман і депорверсе хвалили Ольгу і не уважали на неї. Тоді як інститутки обожнювали Ольгу, Катерину ніхто не любив. Тимто вона зосталась по душі лучча од Ольги. Вона була добріша, ласкавіша. Фантазія не заносила її так далеко в невідомий аристократичний світ. Вона навіть не марила про послів і двірських дам, бо менше про їх чула. Прийшов час виходу Ольги й Катерини з інституту. Турман, де Пурверсе, класна дама, розведена з чоловіком, і всі діячки – Голосно жалкували за Ольгою, ходили за нею, пестили, цілували. Турман шкодувала, що вона повинна вернуться до матері. «Наша Ольга зробила б честь навіть при дворі», – часто казала Турман. «Яка шкода, що вона вернеться до своєї страшної мами», – казала Депурверсе. «Я боюсь, що ми через рік, через два навіть не впізнаємо нашої Ольги». Степанида й Марта приїхали в інститут і, подякувавши Турманшій її сестрі за науку і працю, забрали додому своїх дочок. Ольга плакала, неначе її розлучали навіки з рідною матір'ю та з рідними сестрами. Вона обійшла з Катериною і зо всіма класними дамами весь інститут, заглянула в усі закутки, перецілувала все і всіх, і ридаючи впала на руки Турман. Сама Турман все кахикала модним кашлем та затуляла рот хусточкою. Навіть Катерина трошки заплакала, покидаючи на віки інститут. Ольгу вивели до екіпажа по підруки і в сльозах посадили коло матері. Турман просила її навідуватися до інституту, і навіть писати до неї. Степанида й Марта привезли своїх дочок додому. Батьки стріли їх на порозі й поблагословили. Ольга ввійшла в залу, де вже окрасою зали був куплений для неї гарний фортеп'ян. Вона обійшла всі батьківські горниці з очима червоними від сліз. Батьківські покої, просторні й гарні самі по собі, довго ще здавались їй після дуже високих і світлих інститутських покоїв, дуже низькими й тісними. Ольга приїхала додому з рання в будень. Дашкович зараз поїхав на лекцію, а Степанида пішла до малих дітей, а потім господарювала в пекарні. Ольга зосталась сама в залі. Вона довго сиділа і думала. Заплакані очі трохи обсохли. Вона спробувала грати, але музика не йшла на її збентежену душу. Ольга пішла в батьків кабінет і почала переглядати книжки. Взяла в руки філософську книжку, розгорнула, читала, читала, Слова не втямила і поклала. Потім достала другу книжку з червоним корінцем, з золотим написом. Вона думала, що то якийсь цікавий французький роман, а то був Декарт. Ольга розгорнула його, читала, читала, нічогісенько не розібрала і знов поклала на поличку. Потім їй попалась в руки історія і так само не прийшлася їй до смаку. Врешті всього їй влізли в руки українські пісні. Вона розгорнула, подивилась, і їй здавалося, що то писано по церковно-слов'янському або що. «Які все чудні книжки в бібліотеці мого тата, та все на яких чудних мовах», – подумала Ольга, передивляючись написи на корінцях книжок. Швидко їй надокучило те. Вона вернулась до другої кімнати і почала гратися з маленькими сестрами. Але й те їй швидко стогидло. Ольга вскочила в пекарню, де куховарка сікла м'ясо на столиці, а її мати, скинувши праздникову одежу в простенькій буденній сукні, вешталась коло якогось пирожного. Може, дочко, поможеш нам? спитала мати, жартуючи, в дочки. «А ви думаєте, що нас в інституті не вчили куховарить?» «Ми діжурили в пекарні всі по черзі», – сказала Ольга. Одначе куховарська справа й обстава в пекарні з димом, з духотою, з високою куховаркою, в котрої позакачувані рукави відслоняли здорові чорні й товсті руки, зовсім не сподобалась Ользі. Вона постояла, швиденько вискочила звідтіль і побігла в садок». В садочку було багато квіток, кущі бузку й рожі розрослись попід барканами і закривали їх навкруги од Доріжки були чисті й посипані піском. Ольга довго ходила по садку, нарвала пучок квіток. На свіжому повітрі швидко обсохли її інститутські сльози. Сонце почало припікати їй в голову. Вона почала нудиться, звикши в школі до товариства молодих подруг, і вийшла з садка на подвір'я. Там погонич вичищав станю. «Пхе!» — аж приснула Ольга, подивившись на таку прозу, і побігла додому, трохи не наткнувшись на корову. Вона війшла в покої, і знов її обхопило прозаїчне буденне життя. Ольга почала нудитися і побігла через вулицю до Катерини. Катерина сиділа з матір'ю і шила сорочки для маленьких сестер.